פרק ד. "והחזיקו שבע נשים באיש אחד, ביום ההוא לאמור, לחמנו נוכל ושמלתנו נלבש, רק יקרא שמחה עלינו, אסוף חרפתנו. ביום ההוא יהיה צמח ה' לצבי ולכבוד, ופרי הארץ לגאון ולתפארת לפלטת ישראל. והיה הנשאר בציון והנותר בירושלים, קדוש יאמר לו, כל הכתוב לחיים בירושלים. אם רחץ אדוני את צואת בנות ציון, ואת בני ירושלים ידיח מקרבה, ברוח משפט וברוח בער, וברא אדוני על כל מכון הר ועל מקראיה ענן יומם ועשן, ונוגה האש להבה לילה, כי על כל כבוד חופה, וסוכה תהיה לצל יומם מחורב, ולמחשה ולמסתור מזרם וממטר.